Rally Oslimitat de Anuranta U.6 Espadema Amb el propòsit de ser més fluida i competitiva, avui entra en funcionament la nova xarxa d'abusos de la ciutat. Amb la incertesa, però, de saber quin impacte tindrà la vaga d'avui. Convocada per la Coordinadora Obrera Sindical d'Autobusos de Transports Metropolitans de Barcelona, l'aturada té com a propòsit d'anunciar la supressió d'una paga que patiran els treballadors del transport públic. La Generalitat ja ha decretat uns serveis mínims del 50% en horaris punta, és a dir, de 6.30 a 9.30 del matí i de 4 a 20 hores del vespre. De les 28 línies que estructuraran la xarxa, inicialment se'n posen en marxa només 5. La resta s'aniran implantant de manera progressiva, amb la perspectiva que a la tardor de 2013 ja hi n'hi hagi 13 operatives. La configuració del servei pren com a patró el disseny ortogonal dels carrers de l'Eixample. Partint d'aquest concepte, 17 de les línies cobriran trajectes de mar a muntanya en sentit vertical i 8 més ho faran en horitzontal. Les tres últimes seccionaran la ciutat en diagonal. En tractar-se de recorreguts que bàsicament es faran en línia recta, juntanem juntament amb la creació de nous carrils d'ús exclusiu per a aquests busos, s'espera que la seva velocitat comercial sigui més alta, al que caldrà afegir una freqüència de pas també més elevada, entre 5 i 8 minuts, respecte als 12,3 de mitjana actuals. Una de les primeres línies que avui ja funcionarà és l'Axis, que va de zona universitària Fabra i Puig i substituirà la 74. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FI, això és tot un poble, aquí us va i acompanya. Avui, Fede Pinto, Carlos Gasui i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 Dos desconeguts van assaltar divendres una farmàcia del carrer del doctor Sant Pons a Sant Andreu d'on es van endur la recaptació. Es tracta d'una zona on les últimes setmanes s'han produït diversos assalts. Els fets van passar divendres a Sant Andreu. Els assaltants van amenaçar els dependents amb una nevalla i els van obligar a entregar-los la recaptació. Un grup de clients que es van tancar en una habitació de la farmàcia van alertar els mosos d'esquadra. Quan, quan els agents van arribar, els assaltants havien fugit. Durant l'atracament no hi va haver ferits. Els botiguers asseguren que en les darreres setmanes s'han produït diversos assalts a comerços del barri. I avui s'estrena, tal com ens comentava ara fa un moment el de pintors, s'estrena la xarxa d'autobusos que busca un transport públic més ràpid i racional. Les cinc primeres línies de la xarxa ortogonal comencen avui el seu camí pels carrers de Barcelona. Serà el primer pas per començar a desenredar els recorreguts que el tramvia va deixar en herència a la ciutat. Aquell plat d'espaguetis en què els, tractats, els traçats s'amunteguen sense gaire ordre eh, uns sobre els altres. Des del prisma polític, eh, l'Invent és el primer projecte de pes que l'equip de Xavier Trias aconsegueix cristal·litzar en un any de difícil mandat, al marge de la baixada de la Guàrdia Úrbana al metro. Sense marge d'error, eh, Ajuntament i transports metropolitans de Barcelona posen la carn a la grella. Dins de la grella, els usuaris responsables d'endolcir o amargar la recepta municipal seran capaços d'adaptar-se a la novetat, podrà el transport de superfície fer front al subterrani, augmentarà la velocitat i la freqüència de pas dels autobusos el servei coincideix en una nova vaga i comença amb 5 línies i 67 vehicles. I atenció perquè aquest cap de setmana està inaugurada la fàbrica de creació, la Fabri Coats. Dissabte es va inaugurar la fàbrica de creació Fabric Coats, eh, el més gran i complex dels centres del projecte de fàbriques de creació a Barcelona, amb un programa festiu i creatiu, un veritable happening amb propostes artístiques de totes les disciplines, canviarà les 4 plantes de la fàbrica durant més de 8 hores. Entre les 6 de la tarda i les 3 de la matinada hi van convergir a la Fabri Coats creadors de diferents disciplines que van apropiar-se del recinte per generar un espai d'intercanvi social i cultural. Concerts, propostes exèniques i de spoken word, projeccions i directes audiovisuals, experimentació sonora per performance, sessions de DJ i vigie, instal·lacions, pintures, murals i accions participatives es van desenvolupar alhora en els diversos espais, pels quals el públic va transitar lliurement, tot construint el seu itinerari i la seva particular experiència. Gairebé 4.500 metres quadrats van esdevenir espais de distesos per la interacció amb les propostes per trobar-se i compartir, per ballar, per veure o fins i tot per menjar amb una cuina i una rebusteria amb un top peculiar. La inauguració de la fàbrica de creació Fabra i Cots va ser una festa enriquidora i lúdica, on els artistes, els creadors i els agents culturals de la ciutat de diverses generacions i àmbits tinguin un ampli punt de trobada, amb un públic inquiet envers el pols cultural de la ciutat i amb els veïns del districte Sant Andreu, partint de la ferma voluntat de convertir-se en un gran node de la producció artística contemporània a Barcelona, a l'abast de la comunitat artística en totes les seves vessants, Fabra i Cots, Obre les seves portes celebrant-ho amb els membres de Teixit Creatiu Barceloní en un context interdisciplinari lúdic. La Vip Hansen va ser la convidada especial de la inauguració d'aquesta Fabra i Coats. Doncs continuem parlant de la Fabra i Coats, i és que em dedica a la fàbrica de creació de la Fabra i Coats, doncs evidentment després d'aquest cap de setmana d'anar amunt i avall, doncs ara ja és una realitat. Ja és en marxa el Centre d'Art Contemporani de Barcelona, el que significa el tret de sortida per al gran equipament cultural municipal ubicat a l'antiga fàbrica Teixit Fabra i Coats de Sant Andreu. La inversió municipal en les seves dues primeres fases ha estat de 6 eh, milions i mig d'euros, del total previst eh, de 14. A més del centre d'art, que agafa el testimoni del polèmic Canòdrum, que no va arribar a veure la llum, l'espai compta amb la fàbrica de creació destinada a artistes i entitats, com l'altre graneix de la seva activitat. També disposa d'un auditori en la seva planta baixa amb una capacitat màxima per a 2.000 persones. Doncs sí, i una exposició comissariada per David G. Torres obrirà el centre en una primera temporada en què hi haurà dues segons en resolt l'Institut de Cultura i el MACBA. Ara, un, una taula col·lectiva, Curatorial s'encarregarà de seleccionar en format de convocatòria pública els projectes anuals d'exposicions. La tercera planta de Fabricodes és espai destinat a les arts escèniques amb sales d'assaig de disposició flexible. La Fabricodes tindrà una capacitat per acollir un centenar de projectes artístics en un procés de selecció que que s'establirà a partir de residències llargues o d'ús temporal més breu. En el primer cas, una comissió integrada per representants de l'Institut de Cultura i del Consell de Cultura de Barcelona seran els encarregats de concedir-les. L'Espai Centenari acull també les associacions professionals d'actors i directors del teatre, de dansa i de música. I hem de dir que a prop de 2 milions de pensionistes de Catalunya pagaran des d'avui mateix el copagament farmacèutic estatal. A prop de dos milions de pensionistes censats a Catalunya començaran a pagar a partir d'avui el tram d'acopagament farmacèutic que els respongui en funció de la renda en compliment del decret que el Ministeri de Sanitat va posar en vigor l'1 de juliol passat per a tot Espanya. L'ajornament de la mesura a Catalunya va obeir a la voluntat de la Conselleria de Salut d'evitar que els pensionistes consumidors de fàrmacs haguessin d'abonar el copagament de manera indefinida, fins a saber quin és el límit que li correspon a cada individu, amb la conseqüent devolució posterior del que s'ha accedit. Així està passant a la resta d'Espanya. Des de l'1 de juliol han consumit medicaments 250.000 pensionistes residents a Catalunya que deuen per aquesta causa 2,5 milions d'euros a la Generalitat. Aquest pagament se'ls reclamarà la primera compra de fàrmacs que facin a partir d'avui dilluns. Com que per un 75% dels pensionistes el límit de copagament que està obligat a apunar són 8 euros mensuals, el màxim que deuen aquests són 250.000 afectats, són 24 euros. Els que tenen rendes superiors a 18.000 euros anuals abonaran el mateix 10% del preu del producte que els anteriors, però el seu límit mensual són 18 euros. Les rendes superiors abonaran el 60% del cost amb un límit mensual de 60 euros. I per acabar dir-vos que la mesura del govern pretén reduir la factura per consum de medicaments i dissuadir d'un suposat ús excessiu o erroni. I acabarem el nostre primer repàs informatiu, aquestes primeres notícies del dia, parlant de la recta final del concurs de cartells de la Festa Major de Sant Andreu de Palomar 2012. Per segon any consecutiu s'està fent el concurs de cartells de la Festa Major organitzat per la Comissió de Festes de Sant Andreu de Palomar. L'organització farà servir el cartell guanyador per a promocionar la Festa Major de Sant Andreu de Palomar sobre qualsevol format. L'organització es reservarà els drets de reproducció del cartell guanyador, que seran crèdits cedits en exclusiva per al seu autor. El guanyador es compromet a fer les adaptacions necessàries per als diferents suports de comunicació. El treball guanyador passarà a ser propietat de la Comissió de Festes de Sant Andreu. La persona guanyadora cedirà en exclusiva a l'entitat els drets de propietat intel·lectual del cartell sense límit territorial ni temporal i perquè puguin modificar, desenvolupar o adaptar el disseny de la proposta guanyadora, inclosa la transformació per qualsevol mitjà i suport i la posada a disposició per mitjà de la xarxa internet. El jurat serà l'únic òrgan competent per a resoldre qualsevol incidència i estarà format per professionals del disseny gràfic i per membres de l'organització, els quals no podran presentar-se al concurs. El jurat es reserva la potestat si és necessari de seleccionar prèviament els dissenys emmesos a concurs. El predicte del concurs es farà públic precisament demà. Les obres no premiades estaran a disposició dels seus autors del 3 al 19 d'octubre. L'entitat no es fa responsable dels cartells no retirats en aquest termini i en podrà fer l'ús que estimi convenient. El jurat podrà declarar el premi desert en el cas d'entendre que el nivell i la qualitat de les obres presentades no sigui suficient o que no siguin representatives de l'objecte d'aquestes bases. El jurat tindrà potestat per resoldre qualsevol imprevist no contemplat a les bases. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui, el primer programa de la setmana, que esperem que estigui força farcit d'informació per poder-les oferir a través d'aquesta freqüència. Nosaltres el que fem ara mateix serà escoltar una mica de música. Tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa, en el tot un poble. Fins ara! i tu perdre Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Doncs tal com us deia, hem començat el nostre programa d'avui. El dissabte va ser inaugurada la fàbrica de creació, la Fabra Coats, que és el més gran i complex dels centres de projecte de fàbriques de creació de Barcelona. Doncs per parlar-ne tenim a l'altra banda del fil telefònic el coordinador de la Fàbrica i Quats, la Fàbrica de Creació, el senyor Sergi Díaz, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs em sembla que aquest cap de setmana ha estat una mica mogudet, oi? Bastant, bastant mogudet, efectivament. <ríe> Tant divendres sí. es va inaugurar el Centre d'Art Contemporani, com dissabte, amb la Festa Happy d'inauguració de la Fàbrica i Coats, Fàbrica de Creació. Uh -huh. I per a aquella gent que no ho sàpiga, què és una fàbrica de creació? Bueno, bàsicament, eh, la fàbrica de creació sorgeix en, en un context en què fa 5 anys hi havia una sèrie de demandes per part de diferents col·lectius i creadors de la ciutat de que faltaven espais d'assaig espais per desenvolupar projectes de creació artística en les diferents disciplines no? tant en l'àmbit del teatre com de la dansa, de les arts visuals la música, etc. Sí. Llavors, des de l'Institut de Cultura de Barcelona de la de Barcelona es va començar pues, a buscar una sèrie de espais o, o, o equipaments que estaven en desús o estaven per rehabilitar per uh -huh. poder encabir nous eh, espais adequats per, per donar suport a aquestes creacions artístiques i un uh -huh. d'ells va ser Fabric -Oats. I Fabric què és el que ofereix a la gent que vulgui doncs això, crear? El que oferim bàsicament són eh, espais de treball uh -huh. eh, després també una certa orientació per, per poder afavorir els projectes i els projectes de creació uh -huh. i en el cas de FabriCoach específicament la, la singularitat és que és una fàbrica on hi caben totes les disciplines artístiques és a dir, hi ha espais polivalents on poden desenvolupar-se projectes de creació musical d'arts visuals de, de dansa de teatre, inclús de circ uh -huh. i el bo és que podem fomentar la relació entre artistes de diferents àmbits com també projectes híbrids, que li diem, no? Projectes on realment s'ajunten les diferents eh, disciplines artístiques per generar projectes que són difícils de, de, de, de, de dir si és teatre, dansa, circ, sí, perquè creiem que el futur va per projectes multidisciplinars, no? On realment l'important és l'espectacle i la proposta artística, independentment de si és una proposta de pintura, d'escultura, de dansa, de teatre, etc. Perquè ja teniu els artistes vinculats a la fàbrica de creació de la Fabra i Coats. Sí, de fet, des de fa un any nosaltres hem anat ja acollint propostes de diferents àmbits. Ha estat també una manera de testear de, de l'espai, que fos com una mena de laboratori de proves. Uh -huh. I, I ja, pues, ja han passat per aquí pues, una trentena de, de propostes que ja s'han anat desenvolupant. I el que hem fet, pues, bueno, ens fan la petició, la demanda, i nosaltres la valorem i normalment són sessions d'espais temporals que va des d'una o dues setmanes fins al 3 4 mesos. No? Uh -huh. Ara eh, el que volem també és implementar i oferir una convocatòria en què la gent uh -huh. pugui presentar-nos les seves propostes i que hi ha una comissió de selecció integrada per eh, doncs, un jurat independent uh -huh. eh, que pugui una mica dictaminar o seleccionar les propostes que ens arribin. No? Uh -huh. eh, les sessions dels espais sempre és amb una tarifa uh -huh. eh, que, està, que és, considerem que és bastant assequible uh -huh. per poder desenvolupar la, les propostes dels diferents artistes i bueno, el que volem és això, oferir durant un temps determinat als espais de curs necessaris per desenvolupar projectes de creació molt diferents. Molt bé. És a dir, que aquells artistes, aquells creadors que vulguin donar a conèixer la seva obra l'única cosa que han de fer és posar-vos en contacte amb vosaltres, no? Efectivament, sí, sí, a través de la nostra pàgina web o a través del mail de uh -huh. fabricats, que és fabra i coats, tot junt, uh -huh. bcn .cat, a @bcn.cat. acabat Acabaten en, en CAT. Mhm. Uh -huh. I en aquests moments, quins quants metres quadrats podeu oferir el, als creadors? Mira, nosaltres ara disposem de uns 4500 metres quadrats útils, uh -huh. De la superfície útil, perquè no hem rehabilitat tota la nau, la nau eh, són un total de 12.000 metres quadrats llavors només hem fet una part en el futur la previsió és acabar la resta i en aquests 4.500 metres quadrats nosaltres estem oferint eh, fins a 6, 5 sales d'assaigs i creació per a les escèniques uh -huh. de diferents mides 20 books i estudis eh, insonoritzats per exemple projectes de creació musical edició d'àudio i vídeo també uh -huh. i després tallers oberts i compartits perquè diferents artistes puguin treballar compartint un espai uh -huh. i també Tenim un espai de co i un espai de viver, de projectes culturals en què oferim una taula, cadires, accés a internet, sales de reunions, perquè els gestors que han de acompanyar els artistes en la distribució i difusió de les seves obres doncs, també estiguin treballant en aquest espai. Uh -huh. Perquè hi ha una cosa molt important que ens hem deixat, que és que és l'Institut de Cultura i el MACBA els que s'encarreguen de gestionar aquesta Fabra i Coats. No, no, és, és l'Institut de Cultura. Uh -huh. El MACBA, com si col·labora en el que seria la part del centre d'art. Eh? Uh -huh. També s'ha de aclarir que el centre d'art ocupa un... està en la mateixa fàbrica que la Fàbrica Oax, uh -huh. vale? però és un projecte independent de la fàbrica de creació. Uh -huh. Llavors, el MACBA col·labora en la part del centre d'art, però no està directament involucrat en la part de la fàbrica de creació. La part de la fàbrica de creació eh, ho està gestionant directament a l'Institut de Cultura de Barcelona. Mhm. Uh -huh. A més, heu de tenir en compte que la FabriCoach és un espai que porta molts anys ubicat a Sant Andreu i, i clar, suposo que les entitats que més tinguin possibilitat d'adreçar-se a vosaltres seran de, de la nostra zona, no? de, dels barris de Sant Andreu. Bueno, és que, a veure, el recinte de la FabriCoach és un conjunt de set naus. Sí. Vale? Uh -huh. la, doncs, la fàbrica de creació ocupa una d'aquestes set naus. Hi ha una altra nau que està destinada a ser el Casal de barri o l'Ateneu eh, de, de Sant Andreu que aquesta uh -huh. està en obres encara, i aquesta és una proposta que realment són diverses entitats de Sant Andreu les que se'n podran beneficiar. No? Uh -huh. En el cas de la fàbrica de creació, la intenció és que estigui oberta a artistes i col·lectius de tot a Barcelona, uh -huh. i no només de Sant Andreu, i, i que realment eh, en aquest recinte, on hi haurà diverses naus amb diferents eh, equipaments, tots junts puguem generar sinergies i relacions interessants, no? És a dir, uh -huh. que artistes de la resta de Barcelona o a nivell internacional puguin treballar amb entitat d'aquí de Sant Andreu pues és el més interessant i el més, més ric, no? Uh -huh. Perquè a part de la fàbrica de creació també hi ha el centre d'art, no? Bé, bueno, hi la fàbrica de creació i del centre d'art, uh -huh. també hi ha una escola Brassol que està funcionant ja, uh -huh. eh, la filadora, també uh -huh. hi ha l'espai Josep Bota, que és una sala polibarent, que també es posarà en marxa en els propers mesos. Uh -huh. Està el casal de barri, que ara s'està adequant eh, per ser el futur Ateneu, també d'aquí d'Ambreu. Uh -huh. eh, també hi ha un, una nau també que s'ha habilitat on hi ha ubicades diferents entitats, com la Federació d'Escacs, l'Associació d'Amics eh, de Fabricó, la Fundació Àmbit. Uh -huh. És a dir, que ja s'està generant aquí tota una sèrie d'espais de, i equipaments que alguns d'ells estan en ús. És dir, que a partir d'ara teniu una feina impressionant, no?, perquè tot això tingui, sigui actiu. Bueno, a veure, jo em dedicaré a, sobretot a la part de fàbrica de creació. Uh -huh. La resta de i equipaments, això és, uh, bueno, altres uh, coordinadors que ho, que uh -huh. ho estan portant uh -huh. i, bueno, intentem tots treballar plegats i tots d'una. Uh -huh. Però ja et dic, a la part que ens trobem nosaltres, que és la fàbrica de creació, doncs pues sí, Déu-n'hi-do, la feina de que, que ens... Que tenim, que tenim per endavant amb molta il·lusió uh -huh. per això. Doncs si vols afegir alguna cosa més... Doncs pues no, jo crec que l'important sobretot és que en els moments en què estem eh, aquests projectes no, no quedin aturats i bloquejats sinó que uh -huh. puguin tirar endavant a un ritme potser més lent de que, del que voldríem però sobretot que no s'aturi no? i jo crec que aquesta és la la, la part més més positiva de, de, de la inauguració d'abans d'ahir, no? El fet uh -huh. que mm, no tot està bloquejat sinó que hi ha coses que, que a poc a poc continuen amb el procés que s'havia previst inicialment. A més, dissabte es va poder veure doncs, una mostra, no?, del que pot arribar a ser aquesta fàbrica? Sí, una mostra bastant àmplia, eh? perquè en molts <laughs> espais va venir molta gent, sí. o sigui, que jo crec que va ser més que una mostra, va ser una posada eh, de llarg, en tots els sentits de uh -huh. lo que és eh, aquest aquest equipament. D'acord. Molt bé, doncs Sergi Díaz, coordinador de la Fabra i Coats, la fàbrica de creació, esperem doncs que en els propers dies ens pugueu anar informant també doncs, com es va desenvolupant tot aquest projecte i això doncs estem en contacte. Molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies. Vinga. Vinga fins ara. Bon dia. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, però nosaltres continuem connectats a la informació del dia. Ara fem una pausa, tornem a més informació. Per tant, fins ara.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 Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara connectem en directe amb la on s'està realitzant en aquests moments el, sí, la, la reunió que, que hi havia prevista per donar a conèixer aquesta vaga d'autobusos que s'està realitzant a veure si és possible que puguem connectar No, s'ha molt bé, doncs continuem amb el nostre programa El que sí que us deiem és que les cinc primeres línies de la xarxa autogonal han començat avui el seu camí pel, pel carrer de Barcelona tot i que en aquest moments doncs, ja s'està realitzant una vaga en diferents horaris en què eh, doncs, podem citar eh, el, a on, on són, en, quins són els horaris previstos en, per aquesta vaga Eh, doncs sí, els horaris eh, seran exactament de 6 i mitja a 9 i mitja del matí i de 4 a 8 hores del vespre. Eh, són serveis mínims del 50% en horaris punta. Molt bé, doncs ara sí, farem una pausa i aviam que ens expliquen des de la farmàcia d'aquí del, del nostre barro. cortines només ens cal un raig de llum, tu i jo, i una ampolla de vi i tenir-te amb mi, oh sí. Ja sabem que marxo molt lluny i com desitjo quedar-me amb tu. Pren el vi i bevem-lo junts, allarguem aquest petit Tem de la nit que no s'acabi mai que demà demà ja hauré marjat Tem de la nit que no s'acabi mai que demà demà ja hauré marjat Crema un tronc i fa el braça Crema igual que jo per tu el demà vindrà per emportar-me una mica No és fàcil haver-se'n Mira, amor, no plorar, però no ja saps que ha de marxar. Oh, senyor, que no sigui veritat. Mm -hmm. Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs tal com us dèiem en començar el nostre programa d'avui, hem de dir que prop de 2 milions de pensionistes de Catalunya pagaran des d'avui el copagament farmacèutic estatal. I per parlar-ne d'aquest tema, doncs ens hem dirigit a la farmàcia del nostre barri, d'aquí de la Trinitat Vella, i parlem amb el senyor Antonio Miguel Corral Iglesias. Molt bons dies. Hola, bon dia. Pues sí, nos gustaría saber qué es esto del copagamento eh, farmacéutico estatal, ¿no? Porque se pone en marcha hoy y qué, de qué manera va a afectar a los usuarios de vuestra farmacia. Bueno, el copagamento este mmm, es un copagamento que, eh, bueno, en el resto de España ya ya se estaba aplicando. Uh -huh. Y aquí se empieza a aplicar hoy, ¿no? Uh -huh. Y es, pues, consiste en que aparte de la tasa de, de euros, ...que se paga ya por mm, eh, por Cataluña... Sí. ...digamos, pues hay un 10 por 10% uh -huh. ...el 10% del, del, del medicamento... ...o sea que tendremos que pagar más... ...o sea, se tendría que pagar el, la tasa, que es el euro... ...más el 10%... Uh -huh. ...pasa que, bueno, el 10% de, claro, depende del precio del medicamento... ¿no? ...porque, uh -huh. claro, si, si el medicamento, por ejemplo, son 2 euros, 3 euros... ...pues serían 20 céntimos, 30 céntimos, ¿no? Uh -huh. sí. Ahora, ah, pero... claro, si el medicamento es caro... Uh -huh. eh, ...50 euros, pues claro, serían 5 euros. O sea que... que pasa es que uh -huh. eh, eh, sí. el copagamento se aplica... <coughs> ...no se aplica a todo el mundo por igual, ¿no? Uh -huh. ¿Qué diferencias hay? Pues, mm, por ejemplo, en pensionistas... ¿no? Uh -huh. ...digamos lo que antiguamente eran pensionistas... ...pues ahora hay... Un 10% Pero hay Según la renta ¿no? La renta por ejemplo Inferiores a 18.000 euros Pues tendrían un máximo de 8 euros Al mes uh -huh. Es decir, no podría pagar más de 8 euros al mes Las rentas que van Desde 18.000 a 100.000 euros uh -huh. Pues esos eh, Pagarían como máximo 18 euros al mes uh -huh. Y luego ya El, el más de 100.000 euros que bueno yo no sé el caso que será ese pero más de 100.000 euros pues pagarían un 60% como máximo 60 euros al mes uh -huh. o sea que yo creo que la mayoría de la gente pues estará en torno a a 8 euros al mes como como máximo a lo mejor 18 uh -huh. y el máximo que, de, que deben en estos momentos los usuarios porque antes hay que pagar lo que lo que no hayan pagado antes ¿no? sí. A partir de junio, que, sí. se, que se empezó a aplicar esto, uh -huh. aquí en Cataluña no se ha aplicado hasta ahora. Entonces, eh, eh, se cobrará junio, julio y agosto. Lo que pasa es que, mm, eh, por ahora, solo se empezará a pagar junio. Uh -huh. Luego llegará julio y luego llegará agosto. Uh -huh. Y eso, pues, eh, conforme... Lo que pasa es que ahora, claro, hay un cacao informático claro. tremendo. Y entonces eso conforme vayan pasando los días, pues la gente irá preguntando, oye, ¿qué debo? Pues uh -huh. tres euros, cuatro euros. Y entonces uh -huh. pues se le, ha, se le hará un, un informe como que ha pagado esos tres euros y se mandará a la, a la Generalitat. O pues, uh -huh. que no pague, pues bueno, eso ya es la Generalitat la que, la que debería, o la que deberá actuar, ¿no? Uh -huh. En concreto la Consellería de Salud, ¿no? La Consellería, claro. Ajá. Uh -huh. Uh, los pensionistas, consumidores de, de estos fármacos, uh, tendrán que abonar, por, por lo tanto, pues un límite que, que será el que le corresponde a cada individuo, ¿no? Claro, un límite máximo uh -huh. de, según su renta, según la renta. que es lo que hemos dicho. Hasta 18.000 euros, uh -huh. pues son 8 euros al mes sí, de máximo. Sí. O sea, puede pagar 4 5, pero como máximo, 8. Uh -huh. y, y lo que hemos dicho, pues desde... De, renta entre 18.000 y 100.000 euros uh -huh. pues pagarán también el 10% pero con un límite máximo de 18 euros de o sea acuerdo. que no podrán pagar tampoco más, más de 18 euros al mes uh -huh. bueno pues si quieres añadir alguna cosa más ¿de qué manera lo estáis gestionando esto desde vuestra farmacia? bueno pues es complicado es uh -huh. complicado porque ahora mismo hay un cacao informático que no te, no te digo porque, vamos pero uh -huh. bueno los programas de gestión ya aplican todo esto, ¿no? Entonces tú cuando accedes a la pantalla y ya te dice lo que paga cada uno. Uh -huh. Accedemos directamente al, al, al, al programa que tiene el, el sistema catalán de salud. Uh -huh. Entonces desde allí te dicen lo que paga cada uno. Uh -huh. Pero nosotros no sabemos nada de las rentas ni nada, o sea, simplemente lo que nos, lo que nos dice el, el ordenador. ¿no? Uh -huh. Entonces aplicamos... Lo que dice el o sea, que a vosotros os han pasado un No, nosotros eh, mm. eso es un, es un sistema interno uh -huh. ¿no? que tenemos de hace ya tiempo con la receta electrónica sí. y entonces al acceder al, al sistema catalán de salud uh -huh. pues ahí te dice cada individuo lo que lo que le corresponde el pago que le corresponde uh -huh. de acuerdo Muy bien, pues estaríamos pendientes a ver qué es lo que pasa con nuestros vecinos porque evidentemente lo que puede pagar uno no tiene que, nada que ver con lo que pueda pagar otro. No aquí hay una aquí hay una diferencia que puede ser eh, pues discriminatoria, ¿no? Hasta que hasta algún sí, punto. Bueno, hay diferencias, claro, incluso en, en activos que antes pagaban el 40%, pues ahora según las rentas pueden pagar el 50 y el 60%, ¿no? Según, sí. Y aquí no hay límites. En uh -huh. no hay límites, más no como los pensionistas, que sí que tienen unos límites de 8, 18 uh -huh. y 60, aquí no hay límites. Y vosotros que sois la farmacia del barrio, ¿los vecinos qué, qué dicen al respecto? Pues se queja todo el mundo, normal. Uh -huh. Es una cosa que es normal. An antes no se pagaba, ahora tienes que pagar una tasa un euro por receta uh -huh. y encima un 10%, aunque el 10% es menos que ese euro por receta, normalmente... Uh -huh pero claro pues la gente claro, antes no se pagaba nada y ahora pues si tienes que pagar cuatro o cinco o seis euros pues claro, pff, claro. Sí, eh, sí, no es, es lo mismo y, y, claro y hay gente que lo nota más uh -huh. porque claro toda toda la economía no son no son iguales claro. bueno. uh -huh. de acuerdo pues a uh, antonio miguel muchísimas gracias por ofrecernos hoy esta información y evidentemente pues que los vecinos pues que se la tomen como como puedan, ¿no? Porque esto evidentemente pues es algo que que se, que se va a aplicar a partir de ahora debido a, a esta crisis que por la sí. cual estamos pasando. Muy uh -huh. bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Ens queden ja, entrem en la recta final del nostre programa del Tot un Poble, informació local aquí les 24 hores. Nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa i tornem tot seguit a més informació. Fins ara! de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. I ja agafem la recta final del nostre programa d'avui i volem parlar amb els nostres companys d'esports. Tenim a l'altra banda del fil telefònic en Rubén Domènec. Molt bon dia. Hola, bon dia, com estem? Doncs ahir va ser un partit d'aquells del Sant Andreu eh, jo crec que una mica <ríe> fatal, no? Uh, sí. Sí, sí. Això és un partit amb una mica de mal regust de boca, eh? Uh -huh, sí, sí. Perquè cert, el Sant, And el Sant Andreu va jugar contra l'Ontinyenc a casa, uh -huh. va fer... El... Realment, el Sant Andreu va fer molt bon partit, va jugar molt bé, va atacar molt, va aprisionar molt, però no va saber sentenciar. El uh -huh. seu porter, eh, Rangel, va ser per descomptat al millor del partit que va salvar mil i una pilota diferents i va evitar que el Sant Andreu marqués i al mateix tema el Sant Andreu va perdonar molt. I, uh -huh. Aquestes coses, qui, qui perdona pot rebre, i al minut 47, Sergi, per part de l'Ontinyenc, fa una volea perfecta i va marcar l'únic gol del partit. Uh -huh. uh, I i l'Edgar on, on era? <ríe> Perquè aquesta és es la gran pregunta. L'Edgar jugava, l'Edgar jugava. Va fer uh -huh. molt bon partit. Bueno, és que, en general, tot el Sant Andreu va fer molt bon partit. Uh -huh. L'Edgar jugava, va tenir més d'una ocasió, però el problema van tenir que li va faltar la rematada final bona. Uh -huh. Van arribar, com en, jugaven, arribaven i l'últim jut, o se'n anava al pal, o sempre, o quasi sempre, se'n anava al porter, o a fora. I clar, uh -huh. no arribaven, fins que al final l'omtenèm un cop va marcar i quan més jove que va anar els minuts uh -huh. es van anar tancant a darrere i va ser impossible llavors combinar la jugada, fins al punt que l'última jugada, que va ser una falta, que, el... que centraven, uh -huh. el que David prat centrava, el Morales va pujar rematant, Déu va acabar rematant amb tots els jugadors. Uh -huh. yeah. Però, bueno, ha tingut uh -huh. una derrota important. Més que va haver el uh -huh. fet que s'ha vist, el Sant Déu estava atacant molt, et suicionava molt, atacava molt durant tot el rato i no es veia recompensat. Uh -huh. És la que més no fa. Uh -huh. Home, el que sí que fa llàstima és que jugant a, a propi camp, doncs que vingui un de fora i et marqui un gol i et, i et deixi a la taula de classificatòria doncs una mica més avall del que era, doncs, doncs no és gratificant per ningú, no? No, i més el nen venia, tenia només 5 punts i... Mm. Eh, ara en té, 5, en té actualment, uh -huh. venia, estava a 17 a eh? la plaça de baixa classificació, el Sant Andreu estava a 6è, eh? uh -huh. si guanyava es posava en zona de descens, sí. es posava fins a tercer, es podia posar, o sigui, era com moltes molt esperances, ja havien ficades, uh -huh. i clar, això que tu dius, ara actualment està a 7è. De punts, no està tan malament, teniu punts, uh -huh. I, clar, el tercer, que és l'Hospitalet, i el meu continuo a tenir 12. Uh -huh. Però, clar, és el que dius, em pensava que hem baixat una posició, uh -huh. però, ostres, és més el greu aquest de que has estat a es pot ser tot, uh -huh. però no t'han entrat. De fet, uh -huh. el Montella ja va dir que, home, que el problema de l'equip ha sigut que les pelotes no han entrat, uh -huh. perquè aquest punt d'anar perfectament no s'han de vol les cannes, amb un 2 a 0, tranquil·lament. Mhm. Uh -huh. A més, hem de dir que aquest dimecres i retransmès per aquesta casa, per Ràdio Trinitat Vella, tindrem el partit eh, de la Copa Federació, oi? Això mateix, contra la Pobla Mafumet, el, el partit d'anada. Uh -huh. Sí, el partit d'anada, perquè el partit de tornada, casa seva, serà el dia 17 d'aquest uh -huh. mateix mes. Uh -huh. Però, bueno, clar, el partit de la Copa Federació uh -huh. contra, contra la Pobla Mafumet i sí, hem de dir que va tercera, tercera de la tercera divisió. Uh -huh. eh, clar, per una banda és un partit teòricament fàcil, ja eh? que és un partit de tercera, uh -huh. però bueno, és un equip fort, és un equip que l'últim partit el van guanyar. Uh -huh. van, van guanyar jo, Joan Jus contra el Montañer i l'he guanyat 3 a 1. Uh -huh. És a dir, que aquella gent que vulgui saber doncs, com es desenvolupa aquest partit, doncs, el que hem de fer és connectar aquest dimecres a partir de les set mitja, no? A partir de les set, set Però... A les set començarà el partit. Bé. Dos quarts de vuit. Bé. La transmissió comença abans. A les set. Sí, a, a les set, set ja ens podem sentir. D'acord. I hi ha alguna cosa més d'esports que puguem destacar? Alguna cosa de natació o del Club Natació Sant Andreu? De moment, no. El Club Bé. Natació Sant Andreu, de moment, no. Uh -huh. D'acord. Doncs, si et sembla, tens alguna cosa més a afegir? No, això seria tot. Uh -huh. Doncs això, Doncs quedem dimecres, aquí a les 7 mitja, a la sintonia de Ràdio Trinitat veiem amb la retransmissió d'aquest partit de Copa Federació de la Unió Esportiva Sant Andreu amb la pobla de Mafumet. Molt bé. Ah, això mateix. D'acord, doncs fins dimecres. Molt bé, fins dimecres. Que vagi molt bé. Que vagi molt bé. Vinga. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és una petita pausa, però atenció. Agafeu paper, agafeu bolígraf, perquè a continuació el que us oferireu doncs, és la nostra habitual agenda en què podreu trobar alguns temes destacats que cal tenir en compte i que, evidentment, doncs, seran del vostre interès eh, els actes i quines activitats es realitzen en els nostres barris. Fem una pausa, tornem tot seguit, fins ara. Tots els seus sacles han passat, et sento tan, tan a prop, com el far, que cada cop es fa més gran, vols inundar-lo a tot. Júlia, seran els teus ulls de sol o sol, com un llançol.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 Doncs tal com us deia, manem ja directament a la nostra habitual agenda i avui us volem informar que es posa en marxa precisament la nova xarxa d'autobus. L'Ajuntament aposta per oferir cada dia un millor servei a la ciutadania tot potenciant el transport públic i la mobilitat sostenible a la ciutat. Amb aquest objectiu, durant aquest mandat, el govern municipal ha acordat abordar un dels principals reptes que té en aquests moments la ciutat i el transport públic en superfície, la reformulació de la xarxa d'autobusos de Barcelona. Doncs, com hem dit abans, hi ha una vaga que això està dificultant aquesta posada en marxa de la nova xarxa d'autobus, però evidentment demà en aquest programa tindrem l'oportunitat de parlar d'aquest tema. Hem de dir que el districte de Sant Andreu el canvi més substantiu serà la creació de les cinc primeres línies, d'una que cobrirà l'eix ronda del mig. L'itinerari que, que és més proper a nosaltres doncs és el que es realitzarà des de la zona universitària fins a Fabra i Puig. Els vehicles seran articulats i la longitud serà de 19,3 quilòmetres, tant d'anada com de tornada. Doncs aquesta línia substituirà l'actual línia número 74, aquesta zona universitària Fabri Puig, com a trets diferencials circularà pel tronc central de la Diagonal, en sentit Vessós, on farà servir les mateixes parades del tram baix. I tindrà un gir exclusiu a l'esquerra, a plaça Maria Cristina, a més de parar a la Ronda del Guinardó, a prop del nou Hospital de Sant Pau, un dels centres sanitaris de referència del districte de Sant Andreu. Eh, això significarà treballs d'adequació en forma de girs exclusius Girs a l'esquerra, a plaça Maria Cristina, com hem dit, i cap a Carles III Ronda Guinardó, cap al carrer Cartagena i a Fabrai Puig, cap a Avinguda Borbó La nova xarxa de de Barcelona comportarà tot un seguit d'avantatges Bé, rapidesa eh, Més proximitat eh, Més comoditat més claredat i facilitat d'ús, 28 més... noves línies amb més capacitat i itineraris més eficients per afrontar la demanda. Més modernitat, una xarxa intel·ligent del segle XXI, prioritat semafòrica per al bus, gira exclusiu i parades dobles amb punts estratègics. Més informació en temps real, noves tecnologies per millorar el servei i més pantalles d'informació a l'usuari i usuària. Més cobertura territorial, 30.000 persones més tindran una parada a menys de 300 metres de casa seva. Més accessibilitat, facilitat en la connexió entre línies de bus i amb altres transports públics per afavorir l'intercanvi modal i més sostenibilitat, que és el que aposta per reduir l'impacte de la circulació dels vehicles tant en emissions com en sorolls. I atenció perquè, tal com us hem anat eh, parlant els darrers dies, doncs aquest cap de setmana ha començat la temporada de teatre a la nau i ben Aquest cap de setmana ha començat la nova temporada amb moltes novetats i propostes teatrals interessants. Teatre visual, nova autoria, adaptacions de textos narratius, relectures de clàssics, poesia teatralitzada, òpera per de petit format, dansa, etc. Aquestes són les propostes per al primer trimestre a la nau Ivanov. Un espai que cada vegada té més interès perquè les companyies teatrals, joves o no tan joves, hi presentin les seves últimes creacions. I ara anem a, anem a conèixer què és el que ens prepara la festa major del barri de Congrés del Congrés que precisament doncs, continua avui. I és que després d'un exitós cap de setmana, avui dilluns, continuen les activitats de la festa major del barri de Congrés amb els següents actes. A les 5 mitja hores de la tarda, l'acte infantil, vine que t'explicaré un conte, un lloc eh, la plaça del Congrés i amb l'Elisabet Ulibarri. A les 6 de la tarda, exhibició de la perruqueria Que Corte, al lloc, a la plaça del Congrés i em dedica a hi haurà art i diversió per la canalla i el jovent. I a les 6 hores de la tarda, de la tarda el torneig de tenis de taula. Eh, cinquè Memorial Francesc Prat, categoria infantil fins a 14 anys, categoria juvenil fins a 17 anys i el lloc serà a l'agrupació Congrés al carrer Alexandre Galí, número 20. La inscripció podrà dur-se a terme a la caseta Comissió Immòbil Marisol i el seu telèfon mòbil és al 637893549 per tots aquells que es vulguin inscriure. Molt bé. Més coses en aquesta festa major del barri de congrés. A les 7 de la tarda, campionat de botifarra per parelles. El lloc serà la penya barcelonista al carrer Pardo número 6. I encara ens queden alguns apunts per comentar-vos, com per exemple el fet que la família Ulisses us convida a apropar-vos a la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra.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 molt acurat de la nostra postguerra i el posterior desenvolupament. L'exposició s'està realitzant aquests dies i s'allargarà fins al 5 d'octubre. Doncs en dediquen a aquesta mostra, revisarem alguns dels originals de l'etapa que va des del seu naixement al 1944 fins l'any 1969. Etapa escrita per Joaquim Boigas i Carles Beck i dibuixada per Beneham. Fins al 5 d'octubre, a la sala d'exposicions de la Biblioteca Ignasi Iglesias, Can Fabra. L'entrada és lliure. I d'altres activitats que també volem comentar-vos des d'aquí és aquestes classes aquàtiques que es realitzen per a persones amb mobilitat reduïda. El Centre Esportiu Municipal del Bon Pastor ofereix activitats aquàtiques adaptades per a persones amb minusvalidesa. Durant una hora, usuaris del barri i de Sant Andreu fan exercicis per millorar la mobilitat del cos. I atenció perquè aquella gent que estigui o, o, o utilitzi sovint l'oficina d'atenció ciutadana, el que hem de dir-vos és que l'edifici de Can Fabra acollirà ben aviat aquesta oficina d'atenció ciutadana de Sant Andreu. Així és, l'edifici de Can Fabra, que es troba dins del recinte industrial de Fabra i Coats, acollirà l'oficina d'atenció ciutadana de Sant Endeu a partir del proper mes de novembre. La nova seu tindrà 258 metres quadrats de superfície i millorarà l'espai que actualment hi ha a la plaça d'Urfila. Molt bé, doncs d'aquesta manera no acabem el nostre programa d'avui, donem les, les gràcies a Carlos Gasubi, que avui ha estat a, la, a les Velles Tècniques, també donem les gràcies a Fede Pintó, que avui s'ha incorporat en el nostre programa, i ja ho sabeu, doncs si voleu continuar informats de tot el que passa als diferents barris de Sant Andreu, l'única manera que podeu eh, tenir o fer és connectant amb nosaltres, serà a partir de demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda, adeu-siau.